Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun megjitho falendrojm. Duhet të për tindim dhe falë kërkojm, ndosë lavdat dhe bekimet Allahu qofshë mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Me familjen tim, me shokët, do gjithë ata që ndjekin katrok drindin në fund të kësaj bote. Të nderoj Allahu për kërmën e takimit të kaluar se tashmë thirrja pejgamberit alaihi salatu wasallam ka filluar që të marrë për masa të tjera nga dimenzioni i thirës së fshehur duke e zjeruar tashmë tek farefisi i ti, tij, në tashmë Allahu xhallahu ala zbrat el ajete ku urdhron pejgamberin alaihi salatu wasallam që dal hapur dhe botërisht ta shpall atë që Zoti xhallahu ala ati ka shpallur Dhe një nga jetët që flasi për këtë është dhe jetë i ku Allahu thotë Fasda bima të omer Publikoje dhe shfa që atë që Allahu që Allah të ka urruar të ju Atë që Allahu të ka shpal Dhe dhe dhe nga thirja fshehur Të këthirja të afrmëve dhe kërbave dhe meqve Dhe dhe dhe thirja publike Kura ishte me kështë që nga fillimi ishtë të shqetsuar Sikus e kemë përmendur Me këtë ardhje të rej që fillim nuk dinin se çfarë po ndodh e pastaj ata e refuzuan dhe i kujtohet këm përmendurat diskutimin që zhvilluar më së afërmi me te eambërit Alehi sallallahu alaihi wasallam ku Ebu Lejbi do thotë ka tërhequr vëmendjen dhe vërejtin e kurreshve se nëse na nuk endalim, me tjiret, e ndalën kanë më ndalë të tjerët e kam në nxirr problem me të e pastaj është ngritë Ebu Talibi dhe ka konfirmuar për krahin e parazir për pejgamberin alaihi sallatu wasalam. Dhe kjo ishte një lloj motivimi për pejgamberin alaihi sallatu wasalam që del në Safa dhe të fton fishin e tij duke u thënë se ai nuk ka mundësi t'u del në krah nesër për Allahu, nëse ata nuk besojnë sot në thel nuk përgatiten. Dhe ishte një reagim i Ebu Lejbet i cili do reagoi i reagim me vërtetë shumë një njërzorë dhe shumë të olët dhe për këtë dhe Allahus vritë e jetë që u malkua përjetësështë enda duke që një gjallë e bulehebi por që thirja për e gamberit Alehi së ratu sanë këtë vazhdej më tutje kër e ishtë për dëshim ishën të irituar me këtë por munduashin me mbajtë brandave vetë dvetës këtë thirja që mos deli ashtë Mirë për tashmë, pejgamberi s'a sëllëm, fillaj me e publikua dhe hapur thyrën e ti, duke oa prezentuar edhe njerëzët që vinin jashtë mekës. Dhe kjo tashmë, fillaj me e kompliku situatën dhe më tepër në mesin e e banorët mekës. Mes pejgamberit Alehi së ratusëm nga njëra anë dhe korejshve të mekës i banorët të këti venit shajtë. Dhe kjo shka këtoj pasaj edhe formalisht eh probleme shum shum të shumta kurresh ndërmorën masë të shumta ndëshme për ta pengu, po ne e merre ato që do të flasin për to. Mirpo, këtu ende pa kaluar tek ato masat që ndërmorën koreksion kundër pejgamberit alayihis salam, bëth dhe shtruhet një pyetje interesante. Pse tër ky refuzim i koreishëve për pejgamberin për alayihis salam? Pse nuk e pranuan? Do thotë, çfarë për mbanë të në vetë në sajthirë e pejgamberit Alehi Sadatu Sram, që i bënd të korejsht me refuzuhu. A thua valë ishin aqë të sigurët në aqë e, e besonin, kështë në argumentet shumë ta, dhe nuk dëshonë që të kalojnë nga bindja në dëshëm, në këtë rast, dëshonin pejgamberit Alehi Sadatu Sram, apo për shfar arsua ta, që ka thonin ata? Pse refuzonin pejgamberin Alehi, së da to sam? Arsuj e refuzimit të sëvërtetës. Të ndërruzëzër, nëse meditojmë dhe analizojmë arsuj e që koreshti kanë përmendur, pse nuk e pranohen pejgamberin Alehi, së da to sam, në të shumë se nuk kanë të bëjnë këto arsuj e vetën në koreshtë të mejkës. Por janë arsuj e të trashëguara, edhe pas koreshve, edhe sëtë. Pse njerëzë nuk e pranohen në në shumis, e përështimet tjera, që ato kam sërimet e tjera, por në shumis dhe në esenc, pse nuk pranuhet si e vërtet tjivja pejgamberi të aleni sënatu sa. Qëfar problemi këshim korejsht? Mund të përmbledhim këto arsyn e tri. Arsyn e parë të ndërëzër që fletë Kurani për te pëse kërë ishtë nuk e pranuan përgëmberin Alehi S.A. pëse refuzuan ishte fillime ishte enderlidhur me vetë Muhammedin Alehi S.A. do të kishin probleme njere andaj disa jetë Allah përmën sa të thënin a nuk gjëtë Allah këllë me dërgu pas te pas te inë në kelle me gjënun ti i qmëndur ti smushu kënti përgëmber ti i pa babë ti i pa non ti i pa kra Tije, magjistar Do të dhe dilema që Sile është rrëth Persënëzit të pejgamberit Alehi sallatuhu sallam Rrëth ti Na e këshu pramë të vërtetën Për ju për teje Andaj të ndërgjithra me vet Muhammedin Alehi sallatuhu sallam Ma dhime një rast Mughir ibn Shohab Radiallahu ta'alanu që më monu Bu besimtar i devatshëm Në fillem E të rga një përvoj të kësa natyra Thët isha duke ecë rrugët Medinis me Ebu Gjehli Ebu Gjehli ishte njëri pej Elitarve në atë ko Nga kore ishte Thët dhe njën një nga rrugët e mekës Në takoj Muhammedi Alehi sratu osëra Tha dhe posë në takoj Që i ka në takim të, të por Përgamerës me më i tha Ebu Gjehlit Pse nuk e pranani Atë që po iftojnë të pëse nuk po përgjigjeni, a nuk kjenit bindur, ndërsa qëfarë, thë Abu Gjalli, thë edhe me qen i bindur, se aja që po flatën ta, që po flatën ta, dhe po thratën ta është të vertet, nuk e marë për tëja. Dhe, eci Abu Gjalli dhe eci pegameri Alehi Sadhusam, thëtë më gjeri me shuaba, Vërduam rukëtimin me Ebu Gjeli në dukejtës u dhe të mekës dhe më tha Ebu Gjeli. Thë fisi unë dhe fisi këti buri, përgjëm e të thëmë, dhe të tëtë kanë qenë gjithë mund në rivalitet. Kemi diskutuar për filen shërbimin në meke, përshamu ka qenë ndërë, kush e ka, cëllit fis e ka përsi për, përshamu me dhën ujë hajjive dhe ju ka taku këtune pasë e kemi diskutuar për, për asaj që atatën hijabe me embullu qabën kush komu kujdes për qabën i ka taku prapa tyune pasë e kemi diskutuar për këtë një shërbim të prapa tyune ndën 4 a 5 me radhë për i privilegjive të shërbimit të mekës dhe shtëpise shajt i ka taku fisit të pejgamberit të rejë dhe thë bujgjeli <coughs> tash edhe pejgamberit për tyune Po jo ti valla korsa pranoj. Do të ishte çështje personale. Skenën bunde me të vërtetën kja, nuk ka bën këmb argumente. A më një pengant personit caktuar, njëri caktuar. Pse ai është i këtij vani? Pse ai është i këtij fisit? E pse ai është i kësaj familje? E pse ai është i kësaj mohollë? E pse ai është i kësaj shqenie? Njerëzit domon refuzojnë të vërtetën jo për shkak të argumenteve të fakteve, por për shkak se nuk i pëlqen personi që as duke ftuar këtë vërtetë e pse ai u uzoa më sipër e kuajë gjatë këtu këtë vërtetë e nuk ka gjë të mëna e kështu më radh. Prandaj edhe edhe hebrejtë e yhudit e e, e e të dinës këtë problem e kishin. Si ata pretendonin marr pejgamberin, gazet e kin të shkuar. Sikur zot afrmanden, ata kërsonin arabët. Kur ishin në situat vështir se na popreznin pejgambert vije vet në udhëheq. Po sa të vije pejgamberin u atrejëm në juve çefen kur sonë arrafët ma orë të pejgamberit e posta erdhi pejgamberi arab apo refuzuan jo as doshë marr pineve a nëse vjen pytyne ne nuk e pranojm andaj standardet të këtilla kritere të përta pramë vërtetën ju mbi bazën e argumentit logjikës arsyes faktit diskutimit por mbi bazën personale i ka pengu njëri andaj kjo është një arsye pse njerëz refuzojnë vërtet njëri pse ky Prandaj dhe ë uh, prafozuan atë që errmë te pejgamberi, yani sallallahu alaihi wasallam. E dyta, kish të bënte me një detaj që e përmend Kur'ani, por që ai ai detaj e ka një origjinë, e ka një bazë. Cili është ai detaj me të cilës ka origjinë? Natoni është rinjallja. Ata refuzonin nga se nuk pajtoheshin se kanë murinjalljë do dhëtësim pas logikës të korejshme ishte pa pranushme që njëri u kur të bëhet hi dhe plur të rinjallet për ndaj disa jetë ata këtë e kondisonin e idhamit në vëkun në të raben a kur vdesin me të bëjmë dhe këna më bo fi khalkin gjedid këna më bo këri më këriu, pasaj se kurse ardha i pe korejshme me një ashtë që ishte të rejët dhe tha men juhi l'idhamë a i tha mësuri njësën, para kësa e këta jeti e përmanisa kush këma njallë këta fërën men juhi l'idhamë vëhja rëmim kër të buon hëjë plëmë kush njallë të fërën Allah ju përrejtë qëll juhi hëllë dhënëshaë a ha ewele mërë këma njallë Dhe ka meri këty ajë që e ka kry herë në parë Këshin problem Nga sa ta këshin përsaktuar Këshin përsaktuar logikën e kufizuar Për të pranu dhe për të verifiku që ka bënë e që ka zëbënë Edhe kjo është problemin njerëzë Sa so, ka gjëra që te i kalojnë mundësit logikët njeriut E njerët të i pranon Ndërsa kur bëja e vërteta cila duhet në bondryshime në vetë vetë në njerët Njëri ju arësotot në amërë të logjikës Dilemat e kurejshë për njëllën A eshin të logjikshme? Absolutesht A eshin në përputhe me mendin? Absolutesht Nga se Korani Me, me argumente logjike i këndërvijaj Kushe ka kryu herën e parë? Allahu gjallu ala A po prënani se Allahu ka kryu po? A ta prënani? Se Allahu gjallu ala për mendin Nese i pyt kushe ka kryu qejit e to Kushe ka kryu njerin kanë me thonë? Allah ju po pranojnë se ekziston një zot që krijon. E ai zot që ka kriju një herë në parë nga Azja, nuk ka mundësi ta me kriju nga diçka pa lëspo kamet. Logjikisht më me nuk këtpun. Po njerëzit mendojnë ose përpjekën që në emër të asaj që e quajnë intelektuale, shkencsore, e quajnë mendje e ndritur, eksplorë, në emër të kësaj të refuzojnë të vërtetën. As orali është se kjo skot bëj as më shkencë as kuaj bëjmë mendje, as në arsye për ka të bëjmë një interes tjetër të refuzimit i cili arrsëtohet për mes mendjes. Ëh edhe kjo është gjithashtu një një përvojë interesante e, e e refuzimit të zëvtarës nga koha e lashtë që në te u përfin, edhe kura ishtë, e të përfinë edhe kur ajo është e vazhduan të përfinë më pas edhe shumë njerëz tritin e amërt të logjikës, nuk e ka logjika, nuk e ka mendja. E sa ka gjëra nga jeta që ne nuk i bujmë. Ose po si ka logjikë aty këtë punë. Ka se çilla është ajo logjikë që do të jetë vendimtare? Për shembull, a është logjika e një shkencëtari që zbulon gjëra e njëjtë për të kopë gjërat si logjika e një ignorante? A është e njëjtë? Nuk është njëjtë. Ajo çka ja kop shkencëtari që është mundshme, ignoranti vet kurrë s'bota këtu punë. Kurrë s'bota Aja që e thot legjika e një eksperti, legjika e një trendamte, kur thot, së thotë, së kapë. Pandaj, cina është aje legjik, ajo, ajo mendje që do tjetë gjukatë se në pranimdu, e jam ja po jotja, apo ati e kujtë. Andaj, legjika veprëm në basë të disa regullave. Edhëpse aje nuk i kuplanë ato, nga njëre. Në no, nuk i perceptanë, nuk i prekë, nuk i shërë, me gjithat i pranënë e pësët një të standart nuk e përdoj pra për adhë për dëvërtejtër, je për të në kuplu se në këtë bëjë këtë me logikë edhe me arsyjët fëndush, për këtë bëjë me diqka tjetër e që, si kur e që konfinim, diqka personale, por që si tentojnë me e prezentu në formë të arsyjës fëndush edhe logikës. Për e mështë habitëm nga një e kërë, dikush më nënë se tentojnë me e futë në konflikt artificial, asë një kur kur skarit me e dëshmu, por njerëzit për pranujnë fa të këtështë, se shkjensë dhe feja janë në konflikt, ose me shkjensë, ose me feja. E po, ndaj koreshte me i kësë do njënë me thonë kënëse, ne na shumë të me aqëm, edhe na së lëjmë gjithë kur si ti me na mashrune eva, po. E në qëka jenë jetë me aqëm, ata me logikë në tyre shumë të shëndush, edhe shumë zhilluar, Qëka i bëllin femës? E vërëmin për zhjalli. Apo? Për zhjalli e vërësni në po. Ka që ishtë meqën. Ose tira vizë që i bëllin. Ajo mendje e ty në ka që e shvilluar, nuk i pengënt nga këtu bestytni, nga këtu, këtu rezillëqet për ditëshme, e tash ka doll kjo mendje njëtë për i pengënt me, me u mashrunga për i gamëberi sasërëm. A përshë një kona dikte? A përshë një kona dikte? Edhe satë për shambullë, ka njerë dhe njerë, flasë në amërë dhe shkenësës, dhe sa i gjendë, dhe sa punë, e ku është ashtë menja, me, mirë kjo me men, e kjo me qëfa men pobojt kjo, me qëfa argumenti kjo pobojt, e kështë më ratë. Pra ndaj të ndërrodhëzër, nuk ka mundësi, kur, asë njëherë nuk është të mundëshme, që argumenti shëndosh, nësorsht, i shëndosh, nësashtë i shënosh, i sakt, i, i, i, i shpalljes, Nuk ka mund si kor më ronë këndërti me mendin e shnush Me mendin e shnush, me mendin e shnush, po Së so bjendesh me shnush, me mendin e shnush, që punon, funksion drejt që dhut Kur së bjendesh, pëse, nga se kushe ka zbrit shpallin Allahu që lehu ala, e kushe ka kryu mendin Allahu të barëku të ala E Allahu thot, lehu kani min gëjri indi Allahi lehu gjedhu fihi Ikhtilafin këthira Po të ishin nga dikur shtetër, të të pas Allahu Do të kishin për plasja, do të kishin më spajtime janë nga Zotë Gjelle Hora, në ka kondrështim. Gjithë shka funksion e basë të regullet dhe përpudhjes se ligjive të Zotë Gjelle Hora. Dhe arsujen e tre që atrafuzuan e që manifestoj përmes një detalit gjithashtë të caktuar, ishte tradita, zakonit. Ata ishim su, zakon ishte gjithdo fes me pas kanizat. Zakon e kjo, tradit. Dhe kërër pejgama është më tha, heçni këta zota kajtjo, izbashko, adrana, tan, wahiden, kajt jo, e gjithë bëhun e zbashko, edhe një zot abdërërënë, e gjallë alihët e ilanë wahidën, qësh, kajtë do të më je këta zota veçte me mëna, inë ha dhe leshevën u gjabë, ta kjo është kjo punë e që dhe të shma, pasë e thërë, inë a vëgjët në abë e në ala umme, ne që frikën e gjithë për bëllartë, babë e babë gjësh e pa analizuar, e pa filtruar, a mund tjetë aja arsye për të rëvëzu njëtë vërtit, së mund tjetë. Nuk mund tjetë kur zakoni, për shambull, a kriter, a është diqka e vërdit atër të vërtit. Dhe kjo njerët gjithë mund këta kanë dëshmu praktikisht, përveç, kur bje fjellë të shpalli a zëtë gjellë vërë. Sa ndushimi i kanë bu njerëzit, dhe i kanë prënu, e që s'kanë qenë të këpabalartë, Shumë ta, që është sëtë për shambull, që ka ka me të sëtë tradicionale të njërëzit nga e kaluara, shumë pak, shumë pak, asë nuk është respekti tradicionale mo, asë nuk është mikpite tradicionale, apo asë nuk është veshja tradicionale mo, asë nuk është dhefrimi tradicionale, asë mërdhijetet, në gjithë që ka marë që tërë formë gati, Ne orni ni ni bab gjyshë jo, janë para para 50 çudik apo kët popullësi një që është ky popullit i ja po çash ka me kon ndryshime shumë sene pozitive edhe negative do nuk ka sh problem me u transformu edhe ajo që është tradicionale në çdo aspekt nëse kur vije peja apo do të më kon tradicionale edhe tradicionale me kon si bosqëve se më që tradicionale Bajgi problemi bëhet apë Bajgi bëhet problemi se ata për pare në konë pak mandryshin me fe Si kanë lutë farë dësene që shëtë lutën Edhe fullet me të mire me të but Apo për pare kanë pasë pak një gjuhë pak mandryshin Mi për në emërë të kësaj që Në në mësu që shtët Ti për të andrën komplet Ti këjtë që shëtë në akona ti për andrën E qka për i nërëjnë Pej zot në dhe Shumë për ju këthe minizat Në emërë t Në emërë traditës Në emërë të aso që i nëmsu kështu Mbi këto Baza ata Refuzënën për përgëmberin Sëllatu o sëllam Nësi i analizënë Nësëllap e këtë një këtë një këtë një për halas, sërime Shemë mi për Në kuadrë të kësoj pythje Si, si ligjërat e sëshme Nësi i analizënë i këto Tri arsuje që i ka përmenë Korani Problem këtë një me Muhammed nëzëm Se me këtë A është kje vërtet? Së është të vërtet? Pas taj, logikisht së më ka punë që këna mundjallë, logika ti, arsuj e përëfuzim, a është kje qënërshme? Absolut ertë. Edhe tradita, zakoni. Për nga mërësëm ato traditit dhe mira, u apërënaj, dhe tha, bua i thuli u temime me karime në akhlakë, jam dërguar me i plëcu vlirat e moralit, që aty ku i një kondë moral shumë, i një kondë sj On e me që ku marrë me ju edhe halama e pletsu, për shambuk. On s'ku marrë me ju rënu bujarin. Jini bujarë e me thonë, lene bujarin bënë këpër ratësi. Jo, ku thon, me thonë, që shtu të vazhdojnë me ku në bujarë edhe për jemi sëtë që lukon halama bujarë, halama mirë të bujarë, po. Dlerat ua fuqizante, ua pletsante, për ka mërësëm. Trimin, gudzimin, mshiren, faljen, dlerat shëshnore. Për ka mërësëm ua fuqizante dhe ua pasur ndërso ato që e luftën të përgambërës omishtre, besët njëja, zakonet e shëntu ala, të dëmëshme, këto, nëso kërëjshët, rezistonin në këtë pik, në këtë mejdan, në këtë, në më honë, kënd, tentonin nga kënë kënd me rafëzu përgambërin alenis të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të janë të paqëndru shme për me i dalë një dvërtete që ermet e pejga mësën përpara e pa mund shma shtatë, së një dhejtë për këtë arsye kër korejsht e me i kësë të ndërru dhe vëzë dështuan me këto argumente të tyre që i koncideronin shumë shkendësore dhe intelektuale dështuan në këtëse, këtu si bëzëm kërkur së i punë kërkur së i punë dështuan këtë pujk e ta shkalluan n Mirë, për besan, këtë në regull, ti s'po bëson për shkak të përgjysmës së rregullt, ti i ke pranë ato pasnat, ti mos bësh sa. Ama ai që jem piazh, ai s'ka problem, leja ai me besu. Ose lek kën mi kemi besu. Kur nuk arreten me këto forma të këtove domthon e ragjimeve dhe kundëstimeve si mbastyra të arsyeshme, nuk arreten më dot në këto përgjysmë. E tash kaluan në forma të tjera që ishin shumë më të dhënshme represive forma më vërtet jo njerëzore, forma të pamshirshme të një dhune të papartë ushuar mbi familjarët e hynë, mbi Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam për ta ndërprerë dhe ndal thirrën që erdhi me pejgamberin alaihi salatu sallam. Mirpo e vërtetë është që ka pak më tjetër. Shpalli Allahu xher lor është pak më tjetër që nuk mund të ndalet me kësë, do të thonë e, kriterët dhe standardet pa qëndrushme, e asë nuk mundet më unalë nëse përdurët dhe dhuna. I vetëmi sëmë që ka mundësi me i dalë, po thëmë thojza, kësa i dëvërtet e është një, një më e vërtet se kja. Një më e argumentuar se kja. E kur del një e kështot e ne adim se a del, a zdel, e a tëra mund me konë thirja për e gamërësën rëzikë. Për ndryshe, e cikur si se lumi, e cikur si se uji, shpërdosje kurse ajri, kurse si oksigjeni, është problem apo më thon njëri mos të oksigjen? Është problem i thonë apo? Po, nga sa e thotë e do të shkoon të më thith, bërem në alternativë. Çka kemi një pru alternativ për oksigjen? Çka kemi, kemi një punë alternativ për ujë? Çka kemi më mospiu, i përcakto çka kemi pru? Andaj, koresht e mjekës do thotë dështuan fotoketës në këtë refuzim të paqëndrushëm për më e ndalë përkëmbirin Ali S.A.T.U.S.M., edhepse tentuan me të madhe, mirë po, ka që ka muë thonë këtë dretim, vazhdojnë fushata e rezistences, vazhdojnë fushata e, e, e, e dhunës dhe e përpjekive të vazhdojnë me ndalë përkëmbirin Ali S.A.T.U.S.M., e tani këtu fillojnë një dhe shgjidime interesanta, si fillojnë me përmislon me tashë jashtë ta korejshve, jashtë ta mekazë, o po këta është një përzirja, një zhvëdhemi interesantë për, se në të slasëm i shalën e të armen, për sot për të të dëshjive të me edhonë një përgjigje, me shkurtime shtë në këtë pyte që një më të thotë, e qëfar argumentët ose si e refuso një korejsh të dëvërtetën, e shërëm se eshte me dëvërtet e tëra e ndërlidur me epshin, me interesin personal, mos ama me bëm marrët e tyone, së jam të një mujë pari. Me bëm marrët e ty mu, së më bëjt qefë që shko më bëjt qefë dhe një më heret. Me bëm marrët e tyone, të ashtu të mëngu gjithë kanë e mu së mënguat mu gjithë kushin. Apo? E une gjithë është arsyje, pa arsyje, me arsyje, si mbasmeje, me refuzu atë të vërtit. Mirë po, ato dolin shesha zhe, apo? dolin shesha zhe koreshte me këtë nuk kishë në argum sapo dhe shumë shpejt u demaskuan. U demaskuan se nuk ishin të sinqert, as nuk enteljikshëm, as të mjaftshëm, as të arsyeshëm. E vetmja arsye e refuzimit është komoditeti i tyre, rahatia e tyre, pushteti i tyre, knatësia e tyre, dëfrmimi i tyre, arritimi i tyre për ta refuzuar pejgamberin Ali (s.a.w) por kjo nuk është e qëndrueshme. Allah na udhëzon në, në rrugën e drejtë dhe Allahu xhallahu rana ruaj që ndo një interes personal, apë në një qëllim e pësharak të na zhvendos nga ndjekja e vërtetes dhe asoj që duhet me upajis gjithë njërim e ta. Në kaj që për edhufon, përsa Zotë i Shqëpullet, usarram ala Muhammedin, usarram ala Ali, usarram ala Ali, usarram ala Ali, usarram ala Ali, usarram ala Ali,